шаркнуло раптом звуком, наче то зовсім і не постріл пролунав. Потім кілька пострілів згалось докупи, наче хтось із виляском ударив молотком по залізній рейці. І діти, широко розтягнувшись по схилу княжої гори, закричали ще голосніше і розпачливіше. Лиця їхні огоріли рум'янцями, крізь які пробувалися білі, Сипкі плями холоду. І очі їхні цвіли колючими квітками. Діти йшли поміж дерев і кричали, Полохаючи дичину і женучи її попереду, На постріли, в поле, Яке вже просвічувалося поміж деревами. І ти почув, як куля просвистіла Поміж тобою і твоєю маленькою матір'ю-дівчинкою. Куля навіть не просвистіла, а проспівала невидимою пташкою. І ти зовсім не злякався, і твоя мати-дівчинка також не злякалася. Ви вдарили ще дзвінкішими голосами, бо якийсь заєць біг не поперед вас, а за вас. І від вашого крику заяць сахнувся в бік, щезнув поміж кущів. І знову неподалік проспівала куля тонким пташиним звуком. І ви не злякались. Ніхто не злякався. Діти широким забродом посувалися по киплячому молоку снігів. Лиш один хлопчик, що йшов із боку і трохи попереду, ген через глибокий яр. Чорнявий хлопчик, закутаний у вовняну хустку і озутий у биті валянки, що сягали до пояса. Раптом цей хлопчик спіткнувся і став осідати хапаючись руками за яворину. Пальці його повзли по корі, і ти побачив його скривлене від болю обличчя, на якому корчились губи, і очі його так само корчились, і жипунів у нього з груди чи то стогін, чи то хрип. І ви з матір'ю-дівчинкою поспинялись, дивлячись на осілого хлопчика під явориною, а решта дітей, нічого не помітивши, і далі йшли та кричали, полохаючи дичину, вже наближалися до узлісся, за яким проглядалося поле, що було пострілами. Від тих пострілів та місцям позлягали зайці, і дикі кози позлягали, а одна кіска бігла назад, кіска бігла поміж тобою і матір'ю-дівчинкою, і ви повмовкали, не лякаючи її скриками. криками. Кіска залишала слід, вона торочила сніг краплями крові, вишувала сніг червоним узбором, збігала схилом княжої гори все вище, тікаючи від пострілів і від смерті. А дитяча ваша зграя все йшла на ті постріли. І вам би йти на пальбу, та ви з матір'ю-дівчинкою відстали від гурту намагаючись через яр перебратися до хлопця, що осів під явориною, сяючись сльозами на судомленому від болю обличчі і тримаючись обома руками за ноги, ви таки перебралися до нього, пораненого, намагалися звести з землі, беручи попід пахви, а він клигав на одній нозі, і там, де щойно сидів, ятрилася «Червоно пляма на снігу, від цієї плями ви не могли відірвати очей, наче заворожені». І хлопець той чорнявий обізвався раптом, сказав, «Аби ви в хучі йшли по шоколад, бо німці вже перестали стріляти». Отже, німці віддячують шоколадом усім дітям, які полохали і гнали дичину з княжої гори на узлісся». Отже, біжіть, хучі, бо німці позбирають здобич, сядуть у машину і поїдуть собі. А ви ж зостанетеся без шоколаду. І попросіть для мене шоколаду, казав той чорнявий хлопець. Бо я ж кричав найголосніше, хіба я винен, що тепер ногою не годен ступити. Ну, біжіть, біжіть, бо німці поїдуть із здобичу. Шоколад пропаде, Ваше мій». А вони ж обіцяли вам дати по плиці шоколаду. Сорока стрикотала над вашими головами.